بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من فلا هادي له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 wa khalaqa minha zawjaha wa bada' min huma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasta'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba amma ba'd ahibatul khiran ma'asiral muslimin para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Sungguh berbahagialah kita Dan bersyukurlah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Pagi ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Dalam keadaan kita Tetap di atas Islam Dalam keadaan kita di atas iman Dan Allah ta'ala Menjaga kita dalam keamanan Dalam kesehatan dan Allah memberi kita kecukupan sungguh orang yang diberikan nikmat ini semua maka ia dapatkan dunia dengan seluruh isinya seakan demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bersyukur pagi ini kita kembali bisa duduk beramal saleh setelah kita salat berjamaah berzikir berdoa kita duduk dalam majlis ilmu yang insyaallah kita akan membahas tentang romantisme rumah tangga dalam sunnah Dimana mana muslimin rahimani wa merupakan satu perintah dari Allah untuk kita membangun keharmonisan dan romantisan romantisan dalam rumah tangga kita sebab itulah yang dituntut oleh Allah agar terwujud dan nampak tanda-tanda keagungan Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum. Ayat yang ke-21 Allah berfirman. Wa min ayatihi. Ankhalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Waja'ala baynakum mawaddatan warahmah. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam ayat yang agung ini Dan diantara tanda dari tanda keagungan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Telah menciptakan untukmu para lelaki pasangan hidupmu Yakni Allah ciptakan untukmu Istri bagimu Yang dari jenis kita manusia Allah ciptakan ini adalah Agar engkau hidup tentram Ada kecenderungan padanya Dan Allah jadikan diantara kalian Cinta dan kasih sayang Sungguh dalam hal yang demikian itu Benar-benar ada Tanda keagungan Allah Ta'ala Bagi orang-orang yang berfikir Maka renungkan ayat yang agung ini hadirinnya dimuliakan Allah. Allah selalu memerintahkan kepada kita pada perkara kebaikan. Dan untuk kebaikan termasuk dalam rumah tangga. Allah telah membimbing kita bagaimana mewujudkan kebahagiaan itu dalam rumah tangga kita. Kebahagiaan hadir bersama Keberhasilan kita dalam membangun romantisme rumah tangga kita itu sendiri. Dan Allah telah sampaikan dalam firman-Nya, adab-adab yang harus kita perhatikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan untuk kita ikuti dan kita teladani. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, Wa'ashiruhun nabil ma'ruf Dan kalian para suami Wajib mempergauli mereka Istri-istri kalian Dengan cara yang ma'ruf Baik kalian punya satu istri Dua ataupun lebih Semua wajib dipergauli dengan cara yang ma'ruf Kalau lebih dari satu tidak dibolehkan Kalian mendoliminya dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Allah perintahkan untuk adil di antara keduanya atau di antara istri-istrinya Kita diperintah oleh Allah mempergauli mereka dengan cara yang ma'ruf baik secara zahir maupun secara batin yakni secara zahir kita memberikan makanan minuman yang baik yang halal baginya memberikan pakaian untuknya Memberikan tempat tinggal untuk dia tinggal padanya. Begitupun dalam pergaulan secara batin, kita diperintahkan untuk menyenangkan dan membahagiakan hatinya. Hingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Akmalul Mu'minin, imanan, Aqsanuhu Muhulqa, mu'min yang paling sempurna imannya. Adalah siapa dia yang paling baik ahlaknya. Khiarukum khiarukum li ahlihi. Dan sebaik baik kalian itu. Adalah siapa yang paling baik pada keluarganya. Siapa yang paling baik pada istrinya. Wa anna khiarukum li ahli dan akulah yang terbaik di antara kalian. Terhadap keluargaku. ku. Ia ini telah beliau. Bagaimana. Kebaikan beliau kepada istrinya. Bandingkan kita satu beliau banyak. Namun semua merasa bahagia di sisi beliau. Rasulullah SAW. Mereka rasakan kebaikan dan kebahagiaan. Maka ia barakallahu fikum. Itulah teladan. Dan itu yang akan kita ikuti tentunya. Ma'asiral muslimin rahimani rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita di samping tadi dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 Allah sebutkan pula bagi kita para suami demikian pula para istri karena ini akan berhasil Kebahagiaan hadir dalam rumah tangga Tentunya upaya dari keduanya Bukan hanya suami yang berusaha Hingga seperti bertepuk sebelah tangan Namun harus seperti gayung bersambut Istri pun tetap ikut Maka yafila barakallah fikum Allah ingatkan kepada kita semuanya Dan bagi mereka istri-istrimu mereka punya hak yang seimbang dengan kewajiban yang harus mereka tunaikan. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, walirjal alaihin nadaraja. Adapun bagi lelaki atau suami atas wanita, dia punya hak lebih di atasnya, karena kepemimpinan Allah berikan pada suami. Sedangkan istri adalah wajib mentaatinya Sehingga dalam perkara ini Kesalahanmu para istri Adalah merupakan tuntutan dari Allah Ta'ala Untuk angkos selalu ta'at kepada Allah dan ta'at pada suamimu Demikian pula kata Allah Fasalihatu qanitatun hafizatul lil ghaib Bima hafidhallah Ada pun wanita-wanita yang salihat Wanita yang selalu to'at kepada Allah Ta'ala. Dan to'at ta kepada suaminya. Hafizot. <tuh> dia selalu memelihara. Ketika suaminya tidak ada di rumah. Dia pelihara dirinya. Dia pelihara anak-anak suaminya. Dan dia pelihara harta dan rumah suaminya. Sehingga ilha fila barakallahu fikum. Ini semua adalah merupakan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi kita kaum mukminin mukminat suami istri yang sama-sama beriman kepada Allah agar ia mewujudkan apa yang Allah perintahkan membangun keharmonisan rumah tangganya sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Karena ini akan melanggengkan keluarganya, rumah tangganya. Dan agar kita waspada dari tipu daya syaitan yang berupaya selalu memperkeruh urusan rumah tangga untuk menceraikan di antara keduanya. Syaitan berupaya bagaimana cara menceraikan antar suami istri. Hingga ketika kita sadar ini, lawanlah. Jangan kita ikuti hawa nafsu yang disetir oleh syaitan sehingga ketika terjadi hal-hal dalam rumah tangga nampak ada bintik-bintik pertengkaran atau perselisihan yang mungkin disebabkan karena memang kekurangan wanita yang memang wanita ini ada sisi kelemahan dan kekurangan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu kurang dari sisi agama Mereka kurang dari sisi akal Tentunya kekurangan inilah yang juga akan banyak Menyebabkan hal-hal yang bagi suami kadang dipandang tidak menyenangkan Lalu apa sikap kita suami Ketika mendapati istri kita melakukan hal yang tidak kita sukai Allah membimbing wallati takhafuna nuzuzhun faidhuhunna wahjuruhunna fil madajih Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini pula dan wanita-wanita yang kalian takutkan dia melakukan perbuatan durhaka kalau nampak perbuatan mereka Nampak kedurhakaan mereka menurutmu wahai suami? Bukan serta-merta kau ceraikan dia, kau buang dia. Namun Allah katakan faidhun, mestinya kalian nasihati dia, bimbing dia. Mauidho ini adalah nasihat dengan kalimat yang lembut, santun dan baik. Dengan sikap yang baik Sehingga diharapkan dengan kelembutan Sikap dan kebaikan bahasa yang dipilihnya Istri itu pun tersentuh hatinya Tergugah perasaannya untuk kembali sadar Bahwa dirinya keliru Dan kita dilarang Bersikap kaku Dalam membimbing istri Menasihati istri Apalagi emosi berlebihan ini mudah syaitan untuk menghancurkan mahligai rumah tangga kita. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha hulukan radiyabiyal akhar." Janganlah seorang suami dia marah pada istrinya berlebih-lebihan, tak terkendalikan. Sebab apa bisa jadi engkau memang membenci darinya sesuatu. Ada pada istrimu sesuatu yang engkau tidak sukai. Namun dari yang lain, sikap dia, perilaku dia banyak yang kau suka, banyak yang kau ridha. Ini yang harus disadari oleh suami punya pertimbangan. Ya? Untuk dia pertimbangkan ketika ingin melakukan sesuatu sikap pada istrinya. Hal yang membuat dia marah sekalipun. Diperintahkan sederhanakan. Kemarahanmu. Dan kendalikan lisanmu. Sebab kalimat yang tak terkendali darimu dan ucapan cerai. Satu kali jatuh. Kau serius atau tidak serius. Bisa itu terjatuh. Sebab. Jidduhun na jidun Hosluhun jidun Serius engkau jatuhkan cerai Jadi cerai Main-main pun jadi cerai Sebagaimana pernikahan Bisa terjadi Jangan bermain-main dengan perkara ini Ubama seorang wali Ya, Ubama A Wali dia mengatakan Pada temannya B Sudah, kamu tak nikahkan dengan saya punya anak Muammanya b menjawab sudah iya saya terima maka ini bisa terjadi pernikahan berisah walaupun dia maunya mau main-main demikian pula percaya hati, hati apalagi kadang suami dalam emosi dia tak terkendali lisannya mudah menjatuhkan cerai maka pertimbangkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalaupun emosimu berat amarahmu besar kepada istrimu. Tapi ingat. Jangan terlalu kau ikuti emosimu itu. Lihat padanya. Banyak hal yang kau sukai. Sadari siapa yang selalu menyiapkan makanan bagimu. Siapa yang selalu mencucikan pakaianmu. Dan renungkan siapa yang telah melahirkan putra-putrimu. Siapa yang mengasuhnya dan mendidiknya. Sehingga besar... Dan kau pandang menyenangkanmu. Tak lain itu semua adalah perjuangan berat dari istrimu. Maka jangan engkau abaikan perjuangan mereka yang sedemikian besar para istrimu. Hanya karena emosimu engkau ingin mendapatkan yang baru umamanya. Jangan jadikan alasan. Sungguh tidak ada kesempurnaan pada wanita di dunia ini memang. Sehingga seperti apapun pilihanmu, tetap dia ada kekurangan, karena dia bukan bidadari di surga yang sempurna Allah ciptakan. Sehingga wa filah barakallafikum kata Allah, kalau ada perkara yang kau takut dan dia durhaka atau nampak kedurhakaan pada wanita istrimu itu, <tuh> langkah awal Nasihati bimbing kalau ternyata dengan nasihat-nasihat nasihat belum kunjung ada perubahannya wah maka hajarlah dia fil di tempat tidur sehingga barakallahu ikhwah ketika ada problem dalam rumah tangga ketidakcocokan atau percekcokan ada di antara kalian berdua dengan istri di rumah batasi ruang lingkup perkelahianmu batasi ya ruangan untuk engkau bercekcok atau berselisih dengan istrimu dalam menghajar pun cukup di kamar sehingga ketika di luar kamar tidak nampak engkau dan istrimu ada masalah sehingga anak-anakmu tidak memandangmu sedang berkelahi dengan istrimu sedang tidak cocok dengan ibunya hati-hati khabar -hati. qala fikum karena mereka ini akan menyaksikan Melihat dan mendengar apa yang kau lakukan Kalau sampai terjadi suami Di depan anak-anak memaki-maki istrinya ya, Menjelek-jelekkan istrinya Dengan emosinya Anak pasti akan ada bertanya Benarkah Umi jelek seperti itu? Atau kenapa Abi? Ya, dia jelek begitu marahi Umi Sehingga anak pun akan dapat memori jelek padanya. Bisa jadi anak berani sama uminya. Karena abinya kasih contoh. Atau istri tidak terima. Langsung juga marah. Ngamuk lempar apa? Piring, kaca, gelas, apa semua. Jadi sasaran. Perabot. Jadi sasaran. Anak pun jadinya lihat. Umi kok jelek ngamuk begitu. Tanpa tahu apa permasalahannya. Taunya umi sama abi berkelahi. Bertengkar. Maka kata Allah Ta'ala. Kalaupun terjadi. Harus engkau menghajarnya. Filma boji. Di tempat tidur. Berarti di kamar. Upayakan anak tidak tahu. Karena supaya anak ini tetap. ya, Dia menghormat orang tua. Dan kita tetap Wibawa. Nah kalau uminya sudah dijatuhkan di jelek-jelekan. Uminya nasihati anaknya. Anaknya akan bantah. Umi juga jelek kata Abi. Apa jadinya? Akan mengurangi romantisme rumah tangga. Istri sakit hati. Karena dimaki di depan anak merasa. ya Tidak dihargai lagi. Ingat Ikhwah. Ya, kalau kata-kata ini lama hilangnya di hati istri. Seperti kita kalau dicaci juga lama hilangnya. Kalau dipukul mungkin satu dua hari hilang birunya. Tapi di hati kata-kata yang jelek. ya Kata-kata yang memaki. Ini kadang terus. Sehingga hal itulah jaga. Kalau ternyata dalam lingkup yang kecil itu istri dihajar tidak ada perubahan. Ya Tidur dibiarkan sendiri tidak ada perubahan. Maka baru langkah berikut kata Allah fatiribuhun pukullah mereka Allah membolehkan memukul tapi ingat ini pukulan mendidik untuk dia kembali menjadi baik dengan langkah-langkah yang tadi tidak bisa terpaksa ya tapi pukulan janganlah kata Rasulullah Sallam jangan kata beliau ya memukul wajah dalam hadis ketika beliau haji Wada. Menyatakan kepada kita manusia. Tentang hak istri. Begitu pula ketika beliau ditanya. Ya Rasulullah. Ma haku Haduna alaih. Ma haku zaujad Haduna alaih. Apa kiranya hak istri kami. Yang harus kami tunaikan padanya. Beliau ingatkan. Dan antut imaha in ta'imta. Watak suha in iktasaita. Walatadribil wajha. Walatukabbih. Walatajurillah fil baik kata beliau. Engkau beri dia makan deng, bila mana engkau makan. Kau beri ia pakaian bila engkau berpakaian. Jangan kau pukul wajahnya. Jangan kau jelek-jelekan dia. Jangan kau hajar kecuali dalam rumah. Ini untuk istrimu punya hak seperti ini kau perlakukan. Dan ia filabar kalafikum dengan kata lain. Kita diperintah oleh Nabi saw jaga romantisme rumah tanggamu, agar tetap langgeng kehidupan rumah tanggamu. Singa beliau pun mengimbangi Allahumma naalaiqum antu sinu ilaihina, fikis watihina dalam hadis yang lain. Ketahuilah hak mereka istri-istri kalian atas kalian, mereka berhak mendapatkan perlakuan baikmu terhadap mereka. Fikis watihin, wato'amihin dalam pakaian mereka, dalam makanan mereka. Ya'firu barakalafikum. Ini semua adalah amalan soleh bagi suami, kalau ia mampu menjalankannya. Sehingga upaya kita mencari nafkah, ini juga bagian daripada ibadah, karena kita punya kewajiban memberi nafkah pada keluarga, mencari yang halal. Di situ ada pahala. Bahkan ketika kita memberi nafkah batin istri kita. Menyalurkan syahwat kita. Itu ada pahala. Seperti ketika beliau bertanya. Ditanya. Ya Rasulullah ayat ya haduna syahwat taufiya ajrun. Ya Rasulullah apakah kami suami ini. Ketika menyalurkan syahwatnya pada istrinya. Itu ada pahalanya. Kata beliau. Bukankah kalau kau salurkan kepada selain istrimu dosa. Maka ketika kau salurkan pada istrimu hasratmu Itu pahala Bahkan disebut itu adalah sodakoh Hadirin makin banyak sodakoh makin baik atau makin jelek Banyak sodakoh lebih baik Sehingga ya fila fikum Kalau istri menyadari Tentunya dia bisa berbagi Sobat suaminya banyak bersodakoh ya, Kalau satu kan cuma satu Kalau empat banyak ini disodakohi Maksudnya begitu. Paham? Ayo sudah. Tayyib wa barakallahu fikum. Jangan dibantah wahai sekali Ya, jangan demikian. Ini bimbingan Allah Taala Rasul sallallahu alaihi kepada kita ih wabarakallahu fikum untuk kita berusaha menjaga keutuhan rumah tangga. Dan ini yang paling dibenci oleh iblis laknatullah alaihi dan dia paling suka kalau sampai berhasil menceraikan. Karena dengan perceraian suami istri itu... Dampaknya akan amat besar. Paling tidak... Dua insan ini bercerai... Dan akan menjadikan apa? Perkara besar di belakangnya. Berpisahnya suami istri juga berpisah dua keluarga besar. Dari masing-masing pihak. Bahkan bisa dua kobila besar... Dari kedua kobilah Dan kalau terjadi <tuh> Mantan suami yang menjelekan istri Atau mantan istri menjelekan mantan suaminya Jadi perkara besar yang memicu Permusuhan Anak jadi korban Hilang haluan Mau kemana mereka berlabuh Tak jelas arah perjalanan mereka ke masa depan Lihat dampak begitu besar Keburukan sehingga setan maukan itu. Nah, kita yang mukmin beriman tutup. Jangan terjadi ini. Sehingga jagalah romantisme rumah tangga kita demi kelanggengan keluarga. Dan upaya ini tentunya butuh kesabaran dan perjuangan yang besar. Betul enggak? Butuh perjuangan yang besar. Kita menahan emosi kita, bersabarkan diri kita <tuh> Karena yang kita hadapi adalah kehidupan manusia di dunia ini Walaupun dia istri kita orang yang paling kita cintai Yang kita kagumi awalnya Bisa terjadi satu ketika Dia berubah menjadi orang yang paling kita benci Kenapa? Nampak kekurangan padanya Tapi bagi seorang yang berakal Dia tentu akan sederhana Baik dalam mencintainya, tidak berlebihan terlalu. Begitupun dalam membencinya, semua kembali lillah. Karena Allah. Dan perkara inilah yang akan membuahkan barokah. Kata Rasulullah SAW, termasuk tujuh golongan yang Allah naungi ke ladiau mil kiamat. Hari tidak naungan, tidak naungan Allah, lindungan Allah. Adalah dua dua insan, dua orang yang saling bercinta. Karena Allah mencintai karena Allah, dia berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah. Nah, ia filabarakallahu fikum. Ingat perkara ini sehingga baik suami maupun istri harus sama-sama menyadari bahwa di antara keduanya pastilah ada kekurangan karena suamimu bukan malaikat, bukan nabi dan rasul yang maksum akan tetapi dia adalah manusia seperti dirimu yang banyak kekurangan. Demikian pula suami sadari istri. Bukan bidah dari surga yang Allah ciptakan sempurna, tapi dia adalah wanita dunia yang telah banyak padanya kekurangan yang kau dapatkan. Kemudian ya filabarakallahu fikum. <coughs> kita lihat bagaimanakah teladan yang disampaikan atau yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mempergauli istri beliau. Sehingga istri-istri beliau pun nampak. Bahagia dalam sisinya. Yang hidup bersamanya. Karena memang betapa indahnya. Perilaku Nabi SAW. Dalam mempergauli istrinya. Dan Iwafila Barakallahu Fikum. Di antaranya apa yang dituturkan. <tuh> oleh Aisyah radiallahu anha dia menuturkan anna kanat ma'al an Nabi saw ma'fi safarin pernah beliau bersama Nabi saw dalam satu safar bersama para sahabat radiallahu anhum kemudian beliau menyuruh para sahabat takut kalian maju kemudian beliau katakan kepada Aisyah radiallahu anha ya Beliau mengajak untuk berlomba lari mengejar mereka. Kata Aisyah Radhiallahu Anha, sabiqanin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fasmaktuhu fadaratil ayam, ya, falbisna hatta ida arhakanil lham, fasabiquhu Nabi Sallam fasabqani, fakal dahikan hadhih btilkay Aisha, Rawi Ahmad. Ini hadisnya singkat. Dalam hadis yang panjang, ketika mereka para sahabat telah maju ke depan, belum mengajak untuk Aisyah berlomba lari dengan beliau. Dan kata Aisyah radhiallahu anha, ketika itu diriku masih langsing, ya, masih kurus, sehingga aku berlomba lari dengan Nabi saw, aku memenangkannya, aku mendahului beliau Nabi saw. Fadaratil ayam. Namun setelah berlalu waktu Dan aku tinggal beberapa waktu berikut Sampai akhirnya aku pun tambah gemuk ya. Kemudian beliau mengajakku kembali Safar Bersama para sahabat Rodol Anhu Sama beliau perintahkan sahabat duluan maju ke depan Kemudian beliau ajak kembali berlomba Lari dengan Aisyah Rodol Anha Ternyata beliau memenangkan perlombaan itu Kata Aisyah Rodol Anha Faqala dhahikan beliau bersabda dengan tersenyum Hadi bitilka ya Aisyah Ini untuk menebus kekalahanku yang lalu ya Aisyah radhiyallahu anha Lihat inna billahi barakallahu fikum dalam keadaan situasi safar seperti ini beliau masih bisa menyempatkan untuk memberikan ya Sentuhan-sentuhan perhatian kasih sayang Dan sentuhan apa? Ini yang dikatakan istilah kayak memori kenangan ya, Sehingga terkesan oleh Aisyah Radul Anha Dan disampaikan kepada kita agar kita lihat Bagaimana beliau Nabi SAW Dan yafila barakallah fikum ini penuturan dari Aisyah radhiallahu Anha Pengalaman ketika Safar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Namun sekarang terkadang Hilang romantisme suami istri dalam Safar Karena apa? Masing-masing dia pegang HP Duduk bersama dengan suaminya Istri main HP sendiri suami main HP sendiri Di rumah ia begitu Safar ia begitu Di mana candanya? Di mana romantismenya? Di mana ya? Subhanallah ya barakallahu fikum Kemesraannya. Lihat kemesraan beliau bersama Aisyah radhiallahu anha. Dan dalam hadis yang lain, riwayat Nabi saw disebutkan dari Hafsa as-Sofia uh, radhiallahu anha, istri beliau Nabi saw, menuturkan bahawa uh, Nabi saw Yajrisu, ba pernah beliau beliau duduk di depan ya, kendaraannya. Kledai, faya do Kemudian beliau memasang posisi kedua lututnya dekat kledainya. Fatadaw Sofia, rizalah Alarukbatahi. Kemudian Sofia, ya, dia naik kedua kakinya ke arah lutut Rasulullah. Fatas Udu kemudian naik ke kledainya. Dibikin apa? Anci ancian Lihat. Dibantu Dan subhanallah Ini beliau Rasulullah SAW Bukan naik sendiri Loncat Saya Bedanya saya melihat Dan naik beliau pasang posisi kakinya Sehingga Sofia yang dikenal Posturnya kan Agak pendek Dalam sejarah Sehingga beliau pasang kakinya Sofia naik Anci-ancian di atas lutut Rasulullah SAW. Ini lihat Ya Barakallahu Fikm. Nah, ini perkara kalau dilihat pun, Masya Allah. Betapa mesra'nya kehidupan beliau. Dan kira-kira kalau istri mendapati perlakuan seperti ini, senang atau benci? Senang orang diperhatikan. Itulah Ya Barakallahu Fikm. Terkadang ada Ikhwah ya, di antara kita mungkin kurang peduli atau memang ya egois istrinya sudah hamil gendong nuntun lagi dia jalan santai sendiri istrinya jalan dalam keadaan lihat depan gendong di perut belakang gendong bayi yang sudah lahir ya tangan nuntun lagi yang kakaknya satunya nenteng tas gantinya suaminya ngegleng tahu ngegleng jalan santai sendirian cuma ngeliatin tok sudah naik sudah naik bis subhanallah kira-kira istrinya ini apa pikirannya suamiku ini terlalu mau protes nanti dicerai dibiarkan enggak peduli romantis apa tidak mestinya suami itu ya bobonglah kasihan istrinya yang kecil mari ringankan ya Pangku dia yang kecil. Lihat hadirin dimulakan Allah. Hal yang sepele terkadang itu sangat terkesan pada istri kita dan itu membuat ya tambah senangnya dia kepada kita. Itu harus kita bikin. Ingat bahwa kita memasukkan kesenangan kepada orang lain itu juga sedekah. Apalagi memberikan kesenangan kepada istri wajib bahkan itu lebih lagi nilainya. Itu yang harus kita sadari. Siwa ya filabarakallahu fikum. Rasulullah Sallam beliau biasa bercanda dengan istrinya, ketawa, bercanda. Sampai satu ketika pernah ketika ada orang dari ya, barbar itu ada punya atraksi setelahnya para sahabat mengelakkan atraksi. Pernah beliau membiarkan Aisyah bersembunyi di balik. Ya Bunda Rasulullah SAW melihat pertunjukan itu. Eh, dari jauh melihat. <coughs> Sampai beliau mengatakan cukup kaya Isya. Belum ya Rasulullah. Kata Isya aku mau lama-lama. Kerana memang senang. Untuk. Bermanja dengan Nabi Sallallahu SAW. Ya fila barakallahu fikum. Jadi. Suami istri saling bermanja. Mula itu bukan waktu pertama kali. Baru awal nikah setelah ada anak. Lupa. Tidak sempat lagi, kenapa? Ada yang ganggu. Jangan dibikin anak mengganggu. Makanya sunnah, suami istri kamar sendiri. Bahkan diperintahkan anak masuk rumah orang tua atau kamar orang tua pun ada waktunya. Harus izin kalau badat zuhur, badat isya sebelum subuh. Tidak selonong-selonong boleh bebas. Sebab apa? Itu hak orang tua. Supaya terjaga. Nya filabarakallahu fikum, kalau hal-hal yang seperti tadi di depan anak-anak tidak mengapa. Nampak umi abi begitu harmonisnya. Begitu sayang abi pada uminya. Pergi saja pamit sayang umi dulu. Ya. Begitu lihat anaknya ikut sehingga ketika bapak bilang, "Nak, kalau pergi pamit umi." Bukan cuma sekedar salaman lari atau bilang, "Umi berangkat." Tapi salaman. Ya, bisa saja disayang uminya juga seperti abinya. Dan ini akan terkesan Perhatian umi pada anak Seperti abi perhatian pada istri Anak pun pada uminya Sehingga istri di rumah senang Merasa dihargai Suami menyayangi Anak juga menghormati Kira-kira senang tak istri yang seperti ini Tentunya dia akan senang Siapa yang memberikan suami Berikan padanya Dalam rangka apa Menjaga romantisme rumah tangganya Rasul SAW kata Aisyah dan Anha Beliau mencium istrinya dan berangkat sholat Tidak mengulang wudhunya Kalau cuma segedar berangkat sholat Berapa lama Dibanding antum berangkat kerja seharian Pamit sayang keluar Subhanallah wa barakallah fikum Sentuhan yang sedikit ini Besar nilai di hati istrinya Jangan kau abaikan Ini rumah atau supermarket Suami datang enggak salam, keluar enggak pamit. Kayak di supermarket orang datang masuk, belanja, keluar lagi. Ya? jadi istrimu kayak pelayan warung saja. Engkau masuk rumah ada hidangan makan, perangkat lagi pergi. Jangan begitu. Tidaklah demikian petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kita ihbarakallahu fikum. Dan perhatikan hadis berikut lain. Disebutkan dari istri beliau Kenapa kita banyak menukil dari istri beliau? Karena ini penuturan langsung dari rumah tangganya. Yang merasakannya. Betapa sayangnya beliau dan perhatian beliau kepada istri-istrinya. An'a isyata radiyallahu anha. Qalat. Kuntu aktazil anawar rasul salam. Min inain wahidin. Waktanifu aydina fi minajanaba. Mutafakun alaikum. Dari Aisyah Radul Anha dia menuturkan Aku dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mandi bersama dalam satu bejana Satu ember atau baskom Yang berisi air Bukan masuk ember bareng-bareng bukan ya Dari satu ember Dan kami saling mengambil Gantian mengambil airnya Dengan tangan kami Ini mandi janabah Boleh dan tidak dikatakan, oh ini air mustakmal sudah dipakai istri nggak boleh dipakai suami. Harusnya dua kula, kalau ukuran ember itu kira-kira ada satu kula ndak? Nggak mencapai. Dipakai dua orang bersamaan, suami istri saling ngambil. Ini filabarah kalafikum ini beliau. Buka, oh ini di Saudi air tu sedikit jadi ngirit. Di negeri kita banyak. Tidak boleh boros air sekalipun pada sungai yang mengalir. Kita enggak boleh boros air, gunakan seperlunya. Nah kita satu ember gayungnya biur satu kali. Jangan. Coba lihat. Dan dari sisi yang lain, bagaimana beliau dalam membangun romantisme rumah tangganya, mandi bersama. Subhanallah Ikhbarakalafikum. Tentunya terserah antumlah dalam kamar mandi. Ya, ndak usah dirinci mau canda mau apa terserah sama istrinya halal tapi jangan di kamar mandi umum orang antri kamu lama-lama gedor pintu do do do do cepat lo di tempat kamar mandi umum ini di rumah tahu diri maksudnya ya makanya Imam Barakalafikum Subhanallah jadi romantisnya Nabi SAW tidak waktu di Tempat tidur toh. Ya. Suhanallah. Dalam rumah tangganya. Begitu indahnya. Naam afila barakallahu fikum. Dan ingat. Perilaku yang seperti ini dituturkan oleh istri beliau. Dari Aisyah radul anha. Tentunya situ ada. Hikmah bagi kita. Keteladanan. Bagaimana perhatian seorang suami. Terhadap istrinya. Kalau dibilang sibuk kira-kira kita dengan Nabi Alaihi Wasallam Lebih sibuk mana Tugasnya berat mana Beliau berat Tapi bisa seperti itu Nah Bisa seperti itu Sehingga Yaufila Barakallahu Fikm <tuh> Bagi kita tentunya tinggal Meneladaninya <tuh> Dan ini tentu ada juga Kaitannya Kita ketika Mengambil istri Pilihlah yang gadis Karena untuk membangun yang seperti Nabi muda, Romantismenya lebih mudah dibangun Kalau janda Kadang berbeda Bedanya di mana? Ya beda gadis dan janda Seromantis apapun Engkau dengan janda Kadang dia akan ingat yang pertama Tak seromantis yang dulu mas Kalau engkau gak romantis Engkau gak bisa kayak dulu mas Dulu aku dengan suamiku romantis Denganmu kok Semuanya kaku Nah, Dia banding-bandingkan terkadang ya Dia banding-bandingkan Tapi kalau gadis Masih asli segel Belum pernah ada memori Nah itu Yang bagus Celakanya gadis tapi bukan Perawan lagi Itu janda yang belum nikah Artinya dia sudah ganti-ganti pacar. Dengan pacar A begini, pacar B begini, antum pacar yang ketujuh. Waduh. Ini sudah tujuh kali menjanda ibaratnya. Terlalu banyak memori sudah sehingga antum bingung. Begini tidak dipakai, ini enggak disuka, ini enggak pas. Kenapa? Dia sudah pernah mengalami sekian pacarnya. Jangan pilih yang itu. Ya, walaupun belum nikah, ya walaupun belum nikah Jangan yang itu Karena apa Itu pelanggaran-pelanggaran yang sudah dia lakukan Sulit kita untuk merubah terkadang Menunjukkan jeleknya Mangan cari yang soleha Yang soleha itulah yang masih asli Karena apa hadirin dalam satu hadis Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu Anhu Pernah beliau sampaikan Tazawwajtum ra'atan fa'ataitun Nabi SAW Aku menikahi wanita Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fakala beliau bertanya Atajawwazta ya Jabir apakah engkau telah menikah ya Jabir maka fakultu an aku menjawab benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakala beliau bertanya bikran am saiban yang kau nikahi gadis kah janda fakultu aku berkata bal saiban aku tidak nikahi gadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi janda fakala hala bikran Kenapa sih engkau tidak nikahi gadis saja? Ya, atau jariatan. Tulaiba wa tulaibuka. Singnya ia bisa, engkau bisa bersenang-senang, ya bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu. Ya. Fakultu ya Rasulullah, inna abada Allah matawatar kas'a banat autis'an. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah, ayahku Abdullah telah meninggal dunia meninggalkan Ya tuju atau sembilan anak perempuan semua laki-lakinya cuma aku. Ya, kemudian fadzil itu, minyan, ya aku aku memilih janda itu supaya bisa membimbing adik-adikku yang perempuan mereka itu. Ini beda. Ya, fadakolah fadak ali kata Jabir bin Abdullah Radiallahan maka beliau mendoakanku dengan doa kebaikan. Ini alasan Jabir Radiallahanha beliau tidak. Bung kiri, bila doakan kebaikan Karena apa? Adiknya semuanya perempuan Kalau dinikahi gadis Alasannya, belum ada pengalaman Ngurus anak-anak Kalau janda kan sudah pernah pengalaman Ngurus anak, sehingga adik adiknya masih kecil-kecil Perempuan, bisa dibimbing Bisa dididik Nah itulah fikum, Biar janda yang penting soleha Bisa mendidik anak kita Bisa mendidik adik-adik kita Tidak mengapa? Tapi kalau ada pilihan gaji dan janda pilih yang gadis. Untuk yang pertama apalagi Yang kedua kalau bisa. Ya, yang ketiga ya luar biasa. Tiga gadis semua luar biasa. Masya Allah. Semoga Allah beri amin ya robbal al alamin. Taibulah barakallahu fekum. Karena pak gadis ini ada kelebihannya kata Rasulullah Sallam. Iaitu bisa mudah untuk ajak bercanda. Nah, jangan filah barakah Jangan antum cari janda kaya, janda kaya, pikirannya neraca. Kamu jadi budak dan pesuruhnya nanti. Pagi-pagi sudah perintah mas, tolong kesana dulu. Mas siap, mau istirahat, mas sana dulu nanti tidurnya. Sore disuruh kesana lagi, capek disuruh terus. Kenapa Urusan dunianya banyak. Kau suka dapat dia, janda kaya, tapi engkau terperas tenaganya. Tak lagi engkau bisa romantis dengannya. Hati-hati. Tidak percaya, terserah Iwa fila barakallafikum Nah ya, Kecuali kalau janda soliha Itu tidak akan Seperti itu Dia akan mengerti hak-hak suaminya Lebih baik dia suruh orang lain yang kerja Daripada suaminya Suaminya yang kerja, jangan mas Kamu dengan aku saja, biar yang kerja fulat Nah ini yang bagus Dapat di mana Iwa fila barakallafikum Ada lagi Ya Contoh dari Rasulullah SAW, bagaimana beliau dengan Aisyah Radhiallahu Anha disebut yang dari Aisyah Radhiallahu Anha, qaulat kana Rasulullah SAW yang rujuk Rasahul ilaih bahwa muatkin faksinu wa, wa, wa anha idun. Aisyah Radhiallahu Anha menuturkan Rasulullah SAW beliau pernah mengeluarkan kepalanya dari jendela masjid ke kamarnya Aisyah Radhiallahu Anha. Karena memang bersebelahan Ketika beliau sedang itikaf Sehingga aku ya Membasuhnya Kepala beliau Menyisirinya dalam keadaan aku haid <coughs> Dalam keadaan aku haid Ini petuluan Aisyah Rodul Anha Dan Ya fila barakallah fikum Dalam yang hal lainnya Pernah ketika Beliau haji bersama Aisyah Rodul Anha itu Aisyah baru terkena haid Sehingga ketika itu Aisyah menangis Apa sikap beliau Rasulullah SAW Beliau menjelaskan dan menghiburnya ya. Ketika Aisyah menangis Mendapati haid ketika haji Beliau bertanya malaki anfisti, Apa yang menimpamu Sampai menangis Apakah kau terkena haid Kul tu naam kata aku iya Ya Rasulullah SAW Kala Beliau mengatakan ada amrun kata bahulah ala banati Adam ini ketetapan Allah bagi anak wanita keturunan Adam sehingga filabarakallah fikum ditenangkan jiwanya dari keguncangan saat datang masak haidnya dan memang wanita dalam kondisi haid ada perubahan terkadang emosinya ya naik ya tidak kontrol ini satu hal kewajaran psikologinya terganggu Maka suami pintar menenangkannya Sebagaimana beliau juga menuturkan Dari Aisyah Aisyarudul Anha Dalam kondisi dalam keadaan Beliau masih haid Kanan Nabi SAW Yattaqif Hijri Beliau menyandarkan Atau tidur di pangkuanku Wa anaha ilgun Aku dalam keadaan haid Sumaya kral Al-Quran Kemudian beliau baca Al-Quran Tidak menghalangi Wanita Haid untuk suami tetap bisa dapatkan bersenang-senang dengannya. Demikian pula wanita mendapatkan perhatian dari suaminya. Tidak seperti orang-orang Yahudi atau Alkitab yang sebelumnya. Kalau istrinya Haid disuruh tempat sendiri di luar rumah. enggak boleh dalam rumah. Harus menyendiri di luar. Nanti suci baru boleh kembali. Dalam Islam tidak demikian. Bahkan Subhanallah Yafila, Fikum, SAW, ya filah barakah lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terhadap istrinya dalam kondisi istri yang ketika itu dalam keadaan haid, beliau tidak memperlakukan seperti mereka. Ya. Tapi beliau benar-benar ya, memperhatikannya, mempergi dengan baik sampai dikatakan para istri beliau dari beberapa istri beliau diperintahkan untuk mengenakan kain. Dan beliau bersenang-senang bersamanya Karena beliau perintahkan kepada kita pula Ketika ditanya tentang bagaimana Ketika isi dalam keadaan haid Apa yang boleh dilakukan oleh kita suami ilan nikah. Kalian boleh lakukan apa yang kalian suka Kecuali satu Jaga, jangan sampai Timba masuk di sumurnya Faham maksudnya ya? Boleh yang lain-lain Terserah antum Tapi satu jaga itu Ya Engkau boleh melakukan Seperti kata Syedera Sallallahu Alaihi Wasallam Terserah engkau mau dengan apa Yang jelas bersama istrimu Karena di luar dengan istrimu Fa'ula'ikahumul adun Itu berarti telah melampaui batas Ketika engkau salurkan Perkara itu pada Selain daripada dengan istrimu Itu melampaui batas Sehingga Ibu Barakulahu Fikm Pernah dari Ummu Salamah radhiyallahu Anha juga menuturkan Ketika Beliau tidur satu selimut dengan Rasul S.A.W. Tiba-tiba datang masa headnya. Ya. Ummu Salam menuturkan beliau nama-nama an Nabi S.A.W. Ketika aku bersama-sama Nabi S.A.W. Fimat jaantin dalam satu tidur bersamanya dalam satu selimut fikhamis satu. Idhalat tiba-tiba datang headku. Fanshalatu faahdusya bihayadati. Aku pun berusaha keluar dari selimut beliau ku kenakan pakaian ya, yang biasa aku pakai ketika aku haid. Beliau bertanya Anfis, "Apakah engkau kena haid?" Kata Ummu Salamah, "Na'am benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian fad'ani, beliau pun memanggilku kembali dan memasukkanku kembali dalam satu selimut bersamanya. Lihat ya, barakallahu fikum, tidak tidur beda kamar, bahkan ini biarpun haid tetap satu selimut bersamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tahu dari mana istri beliau menuturkannya supaya sampai kepada kita. Beginilah teladan kita dalam membangun keharmonisan rumah tangga, ya, romantisme keluarga, indahnya luar biasa. Singa benar kalau istri beliau semua bahagia karena begitu besar perhatian beliau dalam kesibukan pun tidak melupakan. Alfila ya. barakallah fikum tentu masih banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Namun waktu jua kami mohon maaf dan mohon diri. Kita lanjut perjalanan mudah-mudahan lain kesempatan Allah kembali kita pertemukan untuk saling salimunasah Tawasubil hak, tawasubil sabar Dan apa yang kami sampaikan ini kiranya bukan hal yang berlebihan Hanya ingin menggugah kesadaran kita Bahwa upaya kita menjaga rumah tangga Dan menumbuhkan romantisme dalam rumah tangga Itu adalah merupakan perkara yang dicontohkan Nabi Surah Sanam Supaya syaitan tidak berhasil menceraikan kita bersama istri tidak menceriberikan keluarga kita Karena keutuhan keluarga adalah merupakan ibarat surga bagi kita di dunia Di situ kita beristirahat, di situ kita bermanja, di situ kita dapatkan kebahagiaan Di situ anak-anak kita tumbuh mendapatkan perhatian dan pendidikan Sehingga bimbinglah keluarga kita punya tanggung jawab sebagai nakoda ibaratnya Harus arahkan bakhtera rumah tangga kita menuju pelabuhan berakhir di surga Allah Ta'ala Tentunya dengan petunjuk ilmu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon maaf bila ada hilaf dan kesalahan padanya. Yang benar datang dari Allah. Mari kita ikut dan kita telah adani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.